і які він мав стосунки з Іваном, а поки що лише малюнок. Я записав його з уст друкаря шульги. То вигадати таке шульга не міг, не та людина. Коли стривожений друкар помітив у газеті помилку, і йому негайно знадобився загатний, він побіг не на квартиру Івана, а прямісінько в райвиконком, бо вся редакція друкарня знала, що цього вечора їхній секретар подасться до люди, котра чергує. Згадний, звісно, не обмовився і словом, та Уля не дрімала. Пильно стежила за кожним телефонним дзвінком, за виразом Іванового обличчя, і якщо додати до всього цього чисто жіночу інтуїцію, котра в трехівських жінок була на дуже високому рівні, в точності прогнозу не доводилося сумніватися. Отже, Шульга сів на свого старого перестарого велодрандулета і пострибав по Бруківці через ніч, полохаючи сонних терехівців дренчанням сідла, спиць, щитків і педалей. Так він проїхав метрів двісті. Потім притулив техніку до паркана і крізь райвиконкомівський скверик почолапав до під'їзду. А тут він і побачив те, про що як велику таємницю повідав мені через декілька років. Впоперек доріжки Білів Іванів пильовик. Сам загатний стояв на вколішках. Руки перед грудьми, долоня в долоню. Голова піднята, обличчя до неба. Він щось пристрасно нашіптував. Шульга розчув і запам'ятав лише одну фразу. «Боже, забери все, тільки дай мені покохати». Ніч усе перевертала до гри дном що в денній штовханині бундючно заставило світ своєю пишністю, зараз в'януло та відступало в куток кімнати. Справдешні проблеми хапали Андрія Сидоровича за горло, не давали дихнути. Ще й надміру парко було в кімнаті. Оксанка теж неспокійно крутилася в ліжку. Марта спала, відвернувшись до стіни. Хаблак замислено вдивлявся в білий аркушик дончиного обличчя. Ніби конче хотів прочитати на нім вирішення всього, що йому боліло. Настане час вирости з цієї крихітки людина, погляне з боку на свого батька, на його Андрія Хаблака, що вона подумає. Він не матиме ні великих чинів, ні великої слави, у найкращому випадку завідуватиме відділом районної газети. Ну, друкуватиме в обласних чи республіканських газетах нариси. Поки що це його мріє. А найворогідніше вчителюватиме в сільській школі, яким же треба бути, як жити, щоб у дончиних очах затепліла повага. Ці очі таке не підкупне дзеркало. Не допоможе ні поважна поза, ні акторська міміка. Якщо ти, Хаблак, червивий, вони одразу, може, і не скажуть, але подумають, ти нечесно живеш тату Хаблак але ж заради тебе спробує виправдатись хаблак. «Тоді ми теж мусимо жити нечесно заради своїх майбутніх дітей», – скажуть очі. «Навіщо ж ти вчиш нас чесності?» «Між людей немає місця чесності, бо всі живуть заради власних дітей», – так подумається крихітка Оксанка, коли виросте. Тільки зараз Андрій Сидорович відчув себе батьком. Виявляється, це не так просто. Виявляється, ти ростиш свого суддю, всевидящого, непідкупного. Бо ти вкладеш у цей свій твір усе найкраще, що маєш. Діалектично правильно. Через 17 років ти роздвоїшся і судитимеш сам себе. Ще, певно, не існує виродка, який би твердив своїм дітям «Крадьо, дурі, лицемір, навіть коли він сам найперший злочинець світу». Смішно. Батьки затягуються сигаретним димом і напучують синів. Не полюють отрута. Потім знову затягуються. Кого має слухати син? Батькового розуму чи батькового прикладу? Знову діалектика. Яка там діалектика? Чому вплилося в його думки це слово? Розвиток. Все пізнається в розвитку. Лекція з філософії, викладач філософії – Кандидат філософських наук, хаблак кандидат педагогічних наук. Які дурниці це все ніч безсонна. Парко. Чому у педагогів часто не виховані діти?